Zeynəb Salamullahın Dözümsüzlüyü İmam Hüseyin əleyhissalam oturdu və öz qılıncını təmizliyə-təmizliyə bu şiirləri oxuyurdu. Bu vaxt Zeynab Salamullah həzrətin şiirlərini eşidib dedi, Əziz qardaşım, bu sözləri öz öldürülməsinə yəqini olan şəxs deyir. Həzrət buyurdu, bəli bacıcan, Elədir, Zeynəb dedi, ey vay, Hüseyin əleyhissalam öz şəhadətindən və öz ölümündən xəbər verir. Bu neşidən qadınlar ağlamağa, başlarına vurmağa və yaxalarını cırmağa başladılar. Ümmü Gülsüm ağlıya ağlaya deyirdi, ey Əba Əbdillah, sən şəhid olandan sonra ağlaya, Aman biçarəli əlindən. Bu vaxt İmam Hüseyin əleyhissalam Ümmü Gülsümə təsəlli verib buyurdu. Bacıcan, Allah yolunda səbirli ol. Çünki göylərdə və yerdə olan bütün mövcudat həlak olub aradan gedəcəklər. Sonra həzrət Ümmü Gülsümə, Zeynəbə, Atimə və Rübab salamullaha buyurdu. Mən şəhid olandan sonra yaxalarınızı yırtmayın, üzünüzü cırmayın və Allahın xoşu gəlmədiyi sözləri deməyin. Başqa bir sənədə əsasən rəvayət olunur ki, Zeynəb qadın və qızların arasında eləşmişdi. Elə ki, kənardan İmam Hüseyin ə.s. oxuduğu şiirləri eşitdi, başı açıq və çadrası yer ilə sürünə-sürünə, Qardaşının yanına gəlib dedi, Ey kaş, ölüm gəlib mənim canıma alardı. Anam Zəhra, atam Əli və qardaşım Həsən dünyadan gediblər. Ey keçmişlərin canişini işini və qalanların ümidi. Bu vaxt İmam Hüseyn əleyhissalam Zeynəbə təskinlik verib buyurdu, Bacıcan, Allah yolunda səbirli ol. Əzrət Zeynəb buyurdu, Canım sənə qurban, Dünyadan gedəcəksən, İmam Hüseyin əleyhissalam Qəmqüs səni qəlbində gizlədib, Ağlayaraq buyurdu, Əgər ofçular qəta quşunu azad etsəydilər, Öz yuvasında yatardı. Həzrətin məqsədi bundan ibarət idi ki, Əgər bəni üməyyə, İmam Hüseyin əleyhissalama əziyyət etməsəydilər, Mədinədə qalıb, evindən kənara çıxmazdı. Həzrət Zeynəb bu sözləri eşidib dedi, Əziz qardaşım, özünü düşmən əlində giriftar və məqlub bilib həyatdan naümid olubsan, bu mövzu qəlbimi yandırır və ona dözmək mənim üçün çox çətindir. Zeynəb yaxasını cırıb, uşsuz halda yerə yıxıldı. İmam Hüseyin ə.s. yerdən qalxıb Zeynəbi huşa gətirdi və ciddi surətdə ona təskinlik verdi. O həzrət, Cəddi Rəsulallahın və atası Əli əleyhisselamın müsibətini yada salıb Zeynəbi sakit etməkdən ötürü, özünün şəhadətə yetişməsini bacısının gözündə kiçik cilvələndirdi. İmam Hüseyin əleyhisselamın əhl-i beyt və əyalını özü ilə Kərbəlaya gətirməsinin səbəblərindən biri də bu ola bilər ki, Əgər Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam Əhl-i və başqa şəhərlərin birində qoysaydı, Yezid İbni Muaviyyə Lənətullah əleyh qoşun göndərib onları, yəni Əhl-i Cirov götürərək İmam Hüseyin əleyhissalamı Allah yolunda şəhid olmaqdan və Yezidlə mübarizə etməkdən çəkindirə bilərdi.